Серед конкретних результатів братового успіху можна було назвати збільшення ваги 75 до 89 кілограмів або придбання кількох костюмів з італійського сукна, шитих у модельєра з Франції. Що ж до братового останнього трофею – ленд-крузера патріотичного чорного кольору, то радості з нього було мало. У столичних корках машина ставала схожою на повзучий чорний катафалк. Столиця – місто елегантних катафалків і клаксонистих трун на колесах. Приватні домовини своїми вихлопами перекривали кисень комунальним трунам, Комунальні труни ущільнювали пасажирам масу і вмикали гучніше радіо «Апокаліпсис». І ставало зрозуміло, що втекти не вдасться нікому. А ніхто з домовин і не втікав.